Не могла ні скрикнути, ні навіть застогнати. голові туманилося, як під час гарячки. Була безборонна, бачила лише перед собою, чи, може, в ужасі уявляла булькаті очиська павука, що, не мигаючи, цілився у її обличчя. Врешті ворухнувся, заскрипів ніжками, і з кожною хвилиною все ближче і ближче підсовувся до її обличчя по вовчому зубатий хобот павука. «Ще хвиля? Ще секунда? Ще...» І гострі павучі ікла, так, жовті гострі ікла, це вона бачила виразно, розкусять вену на шиї Павук насмокчеться її крові, насмокчеться і, мову, пир в її жили трутизни, і тоді Оксана Данилівна отямилася вранці Лежала скоцюрблена під пледом у глибокому фотелі в Богдановому кабінеті не відразу зважилася вставати, спершу промацала поглядом кабінет, засльозані дощем вікна. Крізь відчинені двері з вітальні прилітало і, здавалося, обсідало спинку фетелю, мов голодні взимку синиці, цокання поважного цигаря. Цигар був схожий на коваля, що рівномірно забивав у ранкову тишу щойно виковані цвяхи. Цок, цок, цок, цок. Оксана Данилівна підозріло вивчала кожний звук, шерех. Вона ще не вірила ні дневі за вікном, ні тиші разом із дзигарком. Надто підозрілим видався їй хатній спокій. Тому й боялися поворухнутися, кашлянути, щоб не дай Боже не перевернути чиюсь увагу. Той хтось вчорашній, нічний, чигає на неї. Він десь тут серед книжок, за картинами, в кутках. І так тривало довго. Може, й цілу годину Одначе, нічого не траплялося І ніяка мара не об'являлася До жінки починала з спроквола повертатись сміливість Підкрадалася думка, що вчорашнього вечора Нічого такого не відбулося Та й, мабуть, не могло відбуватися Це певно, з моєї псійкою щось не гараздо Бо й зазвичай приснився мені той страшний павучище А таке, мабуть, приснився Ото наривочиться Богдан, коли розповів йому про свої страхи Ну і слава Богу, тепер, ну жінко, бігом під душ, опісля кава, в школі на тебе очікує дітвора. У скинула сорочку і перед тим, як стати під холодні струмені води, прискіпливо озирала себе з усіх боків у великому дзеркалі, з ніг до голови. Оксанка любила цю голову за дзеркальну, струнку жіночку, погладжуючи з банки грудей і любуючись округлими лініями стегон і стрункими пружними ногами. Вона відкрито милувалася своєю молодістю, своєю жіночістю. Вона усміхнулася, згадавши Богдана, який бувало підглядав, мов хлопчисько за її голими вихилясами перед церкалом. Часто не витримував, ставав парубійком, замотиличеним ніжністю, вривався у ванну і хапав Оксанку на пастливу, рбучково бійми і тиснув, як навіжений її голу, трепетливу до грудей». Оксанка скрикувала щасливо і нібито відбивалася, пручаючись, поки їх обох не накривала висока хвиля пристрасті. Сьогодні Оксана Данилівна, стоячи перед люстром, подумала, що варто. Ой, яка б я була щасливою, коли б у цю хвилю з'явився, впав із неба Богдан. Годі тобі, чоловіче, їздити, бозна куди, залишивши самотньою молоду жінку. Я тебе, Богданчику, потребую. І, може, через те, що моя постіль... І нині, і вчора, і вже тиждень цілий холодна, і напастують мене жахіттям. Стало й веселіше на душі від цієї простої здогадки. А що, може й правда? Ой, саню, саню. І вже збиралася стати під цівку душу, вже відкрила краник, і повернувши останній раз голову у дзеркалі, коли краєм ока помітила на шиї справа невеликий, як головка цвяшка, синяк. Виглядало, що начебто хтось чи щось вкусило це місце, чи ущипнуло, чи мої насмоктало. Господи, як то насмоктало. Оксана Данилівна немов торкнулася оголеного електричного дроту, і її вдарив струм. Перед очима виникла нічна примара павука, його зубастого хобота, з країв якого стікала руда трутизна, її трусило. Зуб не потрапляв на зуб, ноги підкошувалися, і з дзеркала виглянула на неї і позеленіла, і з перекошеним обличчям жінка. Невже це я? Невже такий існує той страшний павук? Невже на моїй шиї слід від його зуба? В голові, що правда, квилили обривки рятівної думки, що синячок на шиї, може, не нинішній, може, і позавчорашній, можливо, що і нині вночі, незручно спавши у готелі, притиснула шиї до дерев'яного бильця, може, і вдарилась якось.